Найкращі працівники живуть по всьому світу. Це безумство – не наймати найкращих людей лише через те, що вони живуть далеко від вас. Особливо в наші дні, коли створено стільки технологій, що дозволяють з легкістю всім з усіма спілкуватися онлайн. Наш головний офіс розташований у Чикаго, але більша половина нашої команди живе по всьому світу. Наші працівники живуть в Іспанії, Канаді, у Штатах Айдахо, Оклахома і ще в купі різних місць. Якби ми обмежували пошук працівників лише містом Чикаго, то не мали б половини чудових фахівців, з якими тепер працюємо. Аби ваша віддалена команда працювала узгоджено, подбайте, щоб ваші графіки роботи перетиналися хоча б на пару годин на добу. Дуже важко працювати, коли години роботи в різних часових зонах взагалі не перетинаються. Якщо ви потрапите в таку ситуацію, комусь доведеться посунути свій робочий графік на більш ранній або більш пізній час. Щоб на кілька годин щодня всі працівники були доступні для спілкування водночас. Для цього зовсім не треба восьми годин, 2-4 годин спільного робочого часу більш ніж досить. Узагалі, ми зрозуміли, що значно краще працювати, коли робочі графіки не збігаються, принаймні на всі 8 годин. Таким чином, кожен працівник отримує більше часу для роботи на самоті, також час від часу зустрічатися особисто. Робіть це щонайменше раз на кілька місяців. Ми збираємося всією командою принаймні декілька разів на рік. Такі зустрічі є чудовою нагодою оцінити прогрес, обговорити, що йде так і що не так, скласти плани на майбутнє і краще познайомитися один з одним в особистому спілкуванні. Географія більше не має значення в бізнесі. Наймайте найкращі таланти, незалежно від того, де вони живуть.